A'udhu billahi min ashshaytanirajim, bismillah rrahman rrahim Inna alhamda lillahi nehamaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfruhu wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min seyyi'ati a'malina ma yahdihillahu falamudlila lahu wa ma yudlilhu falahadiyya lahu ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sama amma ba'du jdu lufdada falandarim I takon zotit ton Allahu subhanahu wa ta'ala Vetëm Allahu t'i bindemi dhe vetëm ati falje Dhe ndi më kërkojmë ndërsa salavatet selamat Për sëndetit e zotit më për nga mberin ton Më të zgjede në njërzimit Muhammedin Alehi salatu vë salam Më shok të ti besnik më i familjen e ti të ndërshme Më migrat të ti të pasrëta E të gjithë besimtarët E të se të njëjkë rrugën e ti më të mira Dherë në ditën e fundit të kësaj bote Të ndë Do të vazhdojmë e lejnë e Zoti Gjellegjel Aluhu Në legjeratët e regullat të ditës ështun Ku jemi shëshruë me librin e hoqës Ebu Hatim ibn Hibban Njëri prej muhadithave të njohur të muslimanëve I cili ka grumbullu në një libr të cime ka tituluhe Kopshti të menqurve dhe e pamë cilësi pas cilësie Të cila ishte qëlimi nga kjy libr Dhe e pamë cilësi pas cilësie të cila ishte qëlimi nga kjy libr Dhe ajo është që njeri ju të njëftohet me tilsit e njerëzve të menqur Pra me qëfar dëllohë njerëzit e menqur Njerëzit e menqur tham, jo në atë të qka njerëzit e ndjen Apo e hamensojnë për vëtë vetën Por ajo menquri e cila zoti ju në të barë kjo dhe të ala e don Pra ajo menquri e cila është e lavdruar në Quran Dhe në hadithin e pengamberit sallallahu aleyhjusallem Ne dhe në kanë ngele dhe disa prejcilsive që ta përfundojmë Këtë libur me lejnë e zotit të barek e vëtjara Dhe dikun me 5 apo edhe 6 ligjeratat Dhe ta përfundojmë këtë varkë të ligjeratave Me shprejt që të vazhdojmë me lejnë e zotit të barek e vëtjara Që të flasmi për cilësit dhe emrat e zotit të barek e vëtjara Përmendëm në ligjeratën e fundit, kaptinën e fundit të hoqës Kur ta ndalimin nga pranimi i fjalve të barzët të fjalve Dhe përmendi haditin penga mures sallallahu alaihi wasallam hadithin e hudhaifes ku ka thon penga bejon sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu aljannata namam nukhin na jannat ai cili bart fjalë dhe thamë që nuk hinë, nuk hin na jannet e ka për çollim vonohet apo hinë zjar nëse jafton se nuk ja vallallahu te bareke ve taala pra osht për çollim se besimtari i cili bart fjalët vonohet apo hinë në zjar Nëse nuk ja falë Allahu te bare, kjo e te ala, gjuna, pasaj ka vazhduhe me cilësi tjetër dhe kush e për cilë me vëmendje të ta gjenë se gjdo cilësi të njërëzve të menjë që që e bjenë hoxha e ardhëmja dhe e kaluara ka ndërlidhi njëra me tjetër ndërsa në fund të gjitha cilësi lidhen njëra me tjetër pra gjitha cilësi lidhen njëra, njëra me tjetër Andaj, cilësi e të cilësën e bjenë Pas mos pranimit të thash thashethemeve dhe bardzve të fjalve Ho gjatot kaptin pëlqyëshmëria e pranimit të justifikimit të atit si në justifikohet Pra zakonish kur të përhapën fjal për dikan Nëse kërkot për atit të si të kete gjutit qka për ti të keqe Nëse i thu a ke thonë kështu dhe kështu Aj, ose ka me këmngull që po ose do të arsvjetohet zakonisht njërzit arsvjetohet e tani mi njëher ka pru se njërzit e menqur pranojnë arsvjetimit andaj ka pru kaptin të reku ka thon se është e polqyër që njëriju i menqur pranon justifikimit që i bie se i njërantët dhe atyre që mungon menquria të se në labdronë Allah u Gjelluala ata së pranojnë justifikimit ata nuk pranojnë Justifit, justifikim Andaj ka tonë sheikhul islam uh, Imam e dhehebi Por sheikhul e vet Hoxhën e vet Sheikhul islam Ibnu të imi e Kure ka përshkujt në biografin e ti kathan, Ka than Ka qenë gjokësi ti Shumijan Në justifikimin e njërzve Pra kure që sonë hoxhën e vet Sheikhul islam Ibnu të imi e që kathod, ka thot Ka posë gjokësin e madh Në justifikimin e njërzve Në qëfarë justifikimi Kure ka orë fjallë e keqe Fjallë me e cila kuptohet ofendim përdovës i kështu më ratë e ka interpretu ndryqër ka dhëndosht të ka dhashkështu dhëndosht të ka dhashkështu deri sa shenjë hlisa më të imie aqë larë ka shku në justifikimin e kundrëstarit kër është pyt për khalifën i cilë e ka burgosë dhe qadien i cilë e ka burgosë në burgë ka dhëndë qka thë u për ta e ka burgosë patricisht ka dhëndë Allahu insha Allah ja thalë nga saj ka mëndu me praktiku shëriatin bimeje. E sa ta hoxalart i kanë dhënë, që e i khulisa më të imi e, është fesat gjijë e kështu më radhë dhe e kanë burgosë. Kër e kanë burgosë, të fundën ere kanë piti qka dhëtani për këtë dijen që të ka burgosë, ka dhënë Allahu ja falë, prej me e ka halalë. A ta rëth ju kanë ngushtu që i shka mundësi, ka dhënë nga saj ka synu me zbatu e kanë. Shërijat në Allahu te bareke ve teala. Dhe këtë azel Haruna që mundet me bën një ngush një njeriu i cili ka të ngushë gjoksin. Çka mundsi? Pra kjo jetë historia e, e cilën na përmendni, dallon me ata e cilat ka mundsi njeriu me bë. Njeriu ti ngushtoi gjoksi. Allahu çdo ta shohme do të vjeret në, shofmi, në kaptin se njeriu duhet me rujt, me rujt sekretin e vet, fsheçsinë e vet. Ekso mara. Po do hoja ka ardh nga pejgamberi jon sallallahu alaihi ve sellem adhëj çka anjërim imam ابن ماجه ابي امام طبراني قال عن عليه الصلاه والسلام من اعتذر الى اخيه فلم يقبل كان عليه مثل خطيه صاحبي مكسين قال همي النبي يونس صلى الله عليه وسلم كوش ارشيتو او تلاو ايتي ذاي نوكي يا بران ارشيتيمن اتارا اتي تاكون جنوحي اتي تصلي ها امبل تا تيم Tatimi është për qëllim tatimi i padrejtit, i cili ju vendos atë madhrave e kështu me rad. Ku njerzit pra sikur doganat e sotshme, pse çumica pritëri janë botil, janë të kota, nuk guxon njeriu me pengut ikan, për ai çarkullimi të madhrave, ndersa njerzit e vendosin. Andaj kanë ardhur hadithe të veçanta për ato i cili mbledh tatim e kështu me rad. Ndersa në këtë hadith ka thënë Ali sallallahu alajhi wasalam, kush do çshkon larëshetohet te vllau i tij. Dhe ai nuk i ja apranën arsijen është sikur me bo gjunahin, pra ki i cili nuk pra në nërësye, sikur me bo gjunahin e ati i cili, mbletë të time. Pra është i padrejt, ha? si padrejtësia e zullumqarëve të cilat u pengoj njërzve në jetet të të tëre. E këta e ka në resmetu e ibn i majën në zinjirin e hadidhit, ka fol e dhe vet e bu hatin ibn i hibbani, me gjithë se ka dhanë, kjo edhe nëse nuk është hadidhi isak, duhet njeri me pasë Kujdes, duhet me pasë njëriju Kujdes, dhe me pak të në këta ka than Se njëriju i cili Pranon me ullë vetë vetën Në kërkimin e arsjetimit Dhe këtë tjetëri nuk ja pranon Ka thërë rëzikon që Allahu nesë Më shpjafala tina Apo? Njëriju kërëllu të zotin e vetë Qëka shpeson? Më jafal Sa është këtshë më shpjafal Shumë Andë Allahu u gjelole ka prunë kur anë Se a i cili kërkon fali ja fali Ai cili kërkon falje, ja falje Por njerëzë nuk kërkojnë falje Kjo problemi njerëzën Andaj Allahu Gjellegjellalu hu Kërkon për njerëzën me kërku atë a falje Që tja u falje Po ata së kërkojnë falje Ata njeri u është i nëtë qor Nuk pranon nga bimet Ma dje dhe të njerëzit të silet falin namaz Nuk shetë diçka përse me kërku falje por, Sot me na vetë ne Aki diçka që duhet me insistu me ta fal Ishmenuë Ishmenuë çelëngjurat. Pra asnjëri u mbulohet nga ignoranca dhe mbgulllohet çështja e tij, mi thon, kërko prej Allahut falje për diçka, insisto, nuk ka diçka që mund të më pengojë atë të ardhmë. E kështu e njëjtët i Ibn Hibani është me njeriu i cili vjen dhe kërkon falje dhe pastaj njeriu nuk jave. Dhe ka bruar shumë prej transmetimeve, neve do ti shmangim atëre, pastaj në fund thot, kërkimi i faljes i largon brenga. Bërë njëri ju kërë thotë në falë, sikur e largonë më brejnë gëmë. Dhe ja largonë atipit të cilit, ha, i ka shku për të keshë, diçka. Bërë njëri ju cili i thotë dikujtë në falë, lirohët vetë, dhe e lironë ata i cili i kërkohët falje. Kërë i thotë dikujtë në falë, ka bova, ekshëmë e ratë, kjo më brenda, kërnizëve dhe vijave të islamit, thotë e i largonë brejnë gëm I largon mërzit. Dhe shumit se mërzive të njërzve janë para gjykime. A thuk i me ndonë për më kështëto. A thuk i me ndonë për më kështëto. Ekshtë të mëra. Kretë këto, mundët me, me i largu me një fjalë. Më falë. Nëse i të mëndu i të shka për mua. Ekshtë të mëra. Wa jed fa ul hikët. Wa judh hibu sët. E largon u rejtjen. Dhe e largon. Ha. Pengimin dhe njëri tjetëri. Sh Andaj zotë i unë të barë i kjovë talë e ka ndalu edhe grimësën e hamengjes Hapo, dikush të të një hamengje nuk banë problem Dy abojnë problem Po që edhe dy, dhejt abojnë problem Cila është a ja, jetë, cila kam e bërë po problemin të së di Andaj thë Allahu, gjellohala, ja, a ju helledhine, amenu I gjithen i bu kethira, minodvan Largoj uni shumicës parajgjikimeve Se ti nuk e ditë cili parajgjikim të mytë Andaj njëri ju të nësihim parajgjikimi, qështë e largonë duke kërku falje, duke justifiku ekstëmëra vëli qëllalu minhu të stëgëraku fihi lëgjinajët al-adhima, wad-dhunu wad-kibira, vëli këtharu minhu ju edhe ila të tihami vësuhi rraji, mirë bëdët taksimin nga justifikimi gjitët njeri në gjunaat loja pra, siku njeri ju refuzad me kërku falje, gjitët gjunaat, amunet meni fjall me largu shumë, meni fjall me largu Shumë, dhe gjunahet të, të peshe sëran Thëndërsa të primin në justifikim është objekt akuzë Shumë, nëse duhet me mbajt njëriju balancin Asë mes me kërku justifikim shumë Pa asë mes me pa kësu krej Nëse e shatë që kam ri, që ështëja shumë e madhe Nuk është problem me kërku falje Dhe nuk duhet me shtu këtë kët punë Pse, nëse njëriju i cili nështë të pëthot Në falë, në falë, arsjetohem, justifikohem e fillon njerëzit me mendu kesh për ta. E fillon njerëzit me, me mendu kesh për ta. A da kjo është ajo sa i përket kaptinës së kërkimit të faljes, pasaj ka dhanë kaptinë e përmbajtjes të rruajtjes e sekreteve. Kaptinë e cila nëzitë që njerëzit me inqurë, sekrete të mos t'i përhapë. Shumica e luftrave dhe përlesheve dhe mosmarvesheve mes njerëzve janë nga përhapja e Sekreter. Një fjallë, dy fjallë, e kështë më radhë, dhe pas taj vënderit e të telashën. Nga ebi Horejra, radhjallahu an, ka thonë për nga mberi jonë sallallahu aleyhjusallem, istainu alël hawa i gjibil kitman, fe inna li kulli njëmëtin hasidem. E ka hapë këtë kaptin të ruatjes e sekreteve, ka thonë për nga mberi jonë sallallahu aleyhjusallem, kërkonin ndihim në kryerën e punëve t'juve me shëtsi. Fe inne li kulli njëmëtin haside, se gjdove gëtie kanë nga një zili qarë. Kja di thëshë bazë në kryrin e punëve. Dhe sa punë nuk janë kry kur kanë dalë në qeshë. Walla i ndodhë, dikuj ti i thupër shemur, du me banë një punë. Qatitë pari që ka e kazanë, ati i ngushtohë gjokësi dhe të mërë mëshishë së ne banë punë. Apo? Apo i kazanë ti dikuj nëse du me blenjë një filanë sen. Apo du me arritë një punë. Eksë dhe prishët. Pse? Nga se njerzit i kanë gjoksat e ngushtë. Nuk thotë Allahu ta mundsof. Po më një ardhë senti i parë dhe nga shejtani i cili manipulohet, senti i se parë i vjen kësaj që meriton këtë. Ai dhe më së shpejti gjoksi i tij ka me gjujt. Ti e kemi vërmend të i bën këta i me xhozije se syri e hedh mldhefin e gjoksit, qe se gjoksi ka shumë mldh. Gjoksi ka shumë mldh. A do aty furin shejtani? Atifri, shejtani. Ndaj ka tham pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, ndih mohuni. O sigurnieri un boshtet në çka? Në kryerjen e punëve pa ju kallzu njerëzve. Pa ju kallzu njerëz, nga se njerzit edhe me dëgjume ju ngushtohet gjoksi. Edhe me dëgjume ju ngushtohet gjoksi. Thot hoxha, Allahu masharaf Ibn Hibban, thot është obligim për njeriu i cili ka zgjedh rrugën e mendjes që t'i përmbahët mos zbulimit ta saj që ka e ja ka në gjoksë. Njëri ju duhet mundohet maksimum atë që ka e ja ka në gjoksë mos menzjeri ashtë, që i përket intimitetit dhe privatsisë të ti. Ka dalim gjërat të cilat të përkasin qëqërisë, uh, elmi, detyrave, kjo mesin e tjetër. Nësë andi diçka që ka të përket tyje, familje standë, bashkërët standë, familje standë, tyje, Privatisht maksimum duhet njeriu me me e mbajt. Fath do xha, bi terke ibda al maknun fi, duhet maksimum me u përmbajt, mos me nxjerr asnjë send nga të fshehurat e tua. Nga se njeriu kur i zbulon të fshehta të veta, ato ata rbohen shigjeta për të tjerat. Fath do xha. Ila la ila thiqat wala ila ghayrihi. Asë si besushëm, asë si pa besushëm Rënjëriju Nuk duhet të fshëhtët të ti Mi atë rëgu asë të besushëmit Asë të pa besushëmit Qështë të shumën nga transmitimën E së adhëbet për nga berit sallallahu Aleyhu sallam Fë inët dhehra labud dhe minë anjadhuribë Darabatihi Nga se koha Do e mos ka me godit Me goditit e veta Fë ju qi uddit dhe lë wasli Bejne huma bi halëti minë lë ahwal E pasta i ndohë që me atë të cilin kënda sekret, me të prish më abetët. Koha e ba, pas e dhe. Fa ju hrigju hu vë gjudu dhiddiman të wa alehi kadimen minu afa i hi. Thot e ajme të cilin ti e prish, ajnë nuk shëhë më haqë ndajteje, po nuk shëhë ti kur gjama, edhe e nëzirë jashtë. Pra, ti e ki një shokë, thukë ki, sot e 30 milionë vetë nuk e nëzirë sekretinë. Por ti nuk e di se kohë atë benë më prish me ata, apo mos me pasë njëtën harmonime ta, dhe a i më nuk shetë hapë në dajte që shka pa për para, dhe të nëzjerë sekretin jashtë. Dhe ndodhë belaja. Andaj, besimtari i menqër, thotim në hibani, nësë ka i shmëri, i rrunë sekretet e veta, dhe vdes me ta. Andaj, kjo është pregjerojt të cilat, duhet besimtari mi pasë parasyshë. Pasaj, ka pru një transmitim nga mështë, Amr ibn As Amr ibn As Ka qenë shoki pengamberi ton Sallallahu aleyhi sallam E cilë e ka pranu islami Në vitin e të të të hegjë Dhe ka qenë guvernatori i Egypti të asajkoa Ka dhën Egyptu minë regjuli e firru minë el qader Wa hua muaqiu Ka dhën Amr ibn As Ka dhën që ditëm e njeri i cili Ik nga qaderi Dhe s'ka rrugë vetëm se ka me godit a Njeri u a ka mundës ime ik për qaderi të zotit Ska mundës A dhe kërë kanë piti ma Çka është qaderi i Zotit, caktimi, ka thënë qudratullah, qudreti i Allahut. A ka mundësi dikush me ik qudretit Zotit? S'ka mundës. Kështu është edhe me qaderin. Andaj qaderit Allahu xhelel xhelel nuk ka mundësi me i kandë ka dhënë amrin li as, çuditna me me këtë njerëz. Wa min ar-rajuli yara qazata fi ayni akhi wa yad'u al-jid'a fi aynihi. Dhe çuditëm me një tjetër, i cili e shef qimën e vogël të shiri vlavut vet, e harën trungën të vetë vetja. Rëthot, Amar Bilas, që ditë amë një njëri, i thili të vlavit vetë, thot, këshire që këtë gabimot vla, ajo në një grimë të vogël, a me veti ka trungë të, të gabimot, nga se njëri ju nuk e shetë vetën, njëri ju nuk e shetë vetën, maksimum njëri ju vetën e ka pa në pasë shire, reflektimin e vetë vetës, por vetën nuk e shetë. ومن الرجل يخرج الضغن من موضع ويضع الضغن في نفسه وما ندمت على امر قط فلمت نفسي على تندم عليه وما وضعت سر عند احد فلمته على ان يفشيه كيف الومه وقد ضقت به ذاك هي piece a fundit ا رنسيشمنت شقال لي دم تيمت ثوت امر ابن الاص نوك يا كنتريغو ديكوت سيكريتين تيم e pastaj ta qortoj kur ai e shpërndan ata. Fad Amr ibn As radiyallahu an. Kur nuk i kam zhu, kam kallzu ti kuj diçka e ai kur e ka shpërndar unë më qortuata. Ka thon se si ka mundsi me qortuata kurun e vetën e gumajt. Keni vao diqysh pse vllah i kallzu po ti pse kallzu i parri. Por celi jam ma, ma hak mu qortu. Ti i parri që kallzove ai diti celi jam ma hakli. Keni vao diqysh do thot e kish njeraj Fjale, ja, të e ki nëzirë A ka mundësi mundë zire pa nëzirë ta Ska mundësi Wallah i në gjëksë sënë ta merë kërkush Ska mundësi me të morë A në e dhe të amërimi në asë Nuk ja ku më kalëzut i kujtë një sekret timin E pasta ju në ata me e qërtuve Ha? Pse t'i e ki kalëzut? Tho qish ka mundësi me e qërtu Kur vetë mu gjëksë i më kanë kushtu Në u në smujta me majtë vetë E pse me e qërtu ata kur e kalëzut? A në kjo rrej, Kërë t'i vesën e këmë bërë Andoj të duhet mu edukun këtë tërbive të fesës Të Allahut e bareke Vajt e ale Pasaj ka përmen Ogja shumë prej poezive të cilat do t'i anashkalojmë Pasaj ka dhanë Men hasan e bilkit meni sërra Tem me lehu të të biro Kush e forëson Vetë vetën Meruajtjen e sekretit vetë I arrim punë të vetë I krym punë të vetë Por njëri i cilë vezër Do në mi arrim disa gjëra Dhe i shpondon këta torr. A ka mundësi të realizo? Shkombë. Se çfarë bën sa çdo begati e ka në Ziliqan. Çdo begati e ka në Ziliqan. Derisa nëse os mor pejgambësan në Zili, se o pejgamber. A ka mundësi për të tjera? Qira li shpejgamberia nuk sinohet. Apo, përshem. Judit e kanë boshi Zili pejgambësan pse o pejgamber. Këj jona. Realisht njerëzit s'ka mundësi me pa po Zili di kan çka pejgamber. Pse? Se pejgamberia nuk arrin. Mirë, a ka mundë si njëri ju mu sigurru në gazilija e një diçka e që ka rrijët? Nëse ti të kanë alohë një begati. Ajo begati ka mundë si e me pasi kusë qëtër. Pro, këtu ka zilija le më shumë. Andaj, thë dojëja, kushe forcon vetë vetëm, eruan vetë vetëm, duke eru i të sekretin e vetë, i krymë detyrat e vetëa. Andaj, shiko për nga beri së rada hore i sëllë. Gjithë mund, kër ka dash me kry një pun, ha, kërkuj të si ka kan Edhe kur Kadhar po e vonsam në ekspeditë, Krete ka ditë se ka me shkuqje të tërkun. Ai ka shkuqje të tërkun. Maksimum e ka ditë e Abubekrit. Maksimum e ka ditë e Abubekrit. Por a e kenan ana ka ni Abubekër si cili duhet më shku? Vetë dhe... prapë e vonsam kur gadash më thon kena më kur ka luftuar me... Nohut, ka vënë që më shku ti të tërkun. Kur ka shku me një vënë, me çu sahabët, realist ata ja niskit për të tërkun. Edhe në fond, dhe ka ndohë, për jënësam, me qëndru, me net, vend tjetër, asinimi ti ka qenë vend tjetër. Pse që të shpërnda atë lajmi të armiku, se këtë janë të shku, sigur që atje, sigur që atje. E pasaj, për jënësam, e ka sinu një vend tjetër. Dhe kështu i ka rri që dhinët për nga berion, salallahu aleyhjusallam. Wa këa në lehu dhafru, bima juridu. Pasaj dhët, a i cili e mba në sekretin, ha fiton at E ajë cili e përhapë sekretin, s'ka mundësi. Nëse u të shpërdojë sekretin, atare njërzit e kanë zili. Vë selamet i minë l'ajbi vë dhurë, dhe shpëton nga e meta dhe zarari. Pra njëri u cili dojnë më krydjë sa punë, duhet me mbajtë sekretin që të shpëtojë nga e meta. Ka mundësi dikush, minë njëherë, si të dëgjojë se do më arrit një punë, delë pëngesë. Delë pëngesë. Sla slama slama realizua a do i thot po in akhta at tamakuna wazfar fal hazimu yaj'al sirahu fi wi'a'in wa yaktubuhu an kulli mustawda'in fa in ittara al amru wa ghalabahu awda'ahu al aqila an nasiha la thot en se smunot me majt do vi plas jixit vet se dikut mi kallzuva apo aneri yu lonihar uh, smunot na modni pu don me fol do me dikën. Nëse njerëzit shumica njerëzit çishun dolën problemet, pastaj zgudronin hiç me një herë kallëzo. Po mirë, njeriu thot duhet maksimum me urujt mes me kallëzuar, sekretet private të ti, familjarët të ti, intimi i ti, s'duhet më kallëzuar. Ës duhet më më u kallëzuar. Thot, e nëse e çon zori sinë ma, atar le ta zgjidhë me ja kallëzu në njerëut. Të menjëhur dhe i cili ja do të mirën. Tha, po mundsi njeriu u kërkon as iahet me dikujt, ai nasihatin në ta jep kundër të na lëvërdis tonë. Apo, nëse ti nuk e di dhe askush nuk e di sakt se sa ja do të mirën teatrin. Kur, shehun, ti thu, ti vllavi jamësh, ti vllavi jam. Më një më pas edhe llapi, babë edhe pinane, mi thon kështu kështu po duam me kryr një punë. A i pa e lidh pak me vetën, edhe pa e lidh pak nasi atin me vetën skorru. Pse? Se njëzit kanë nefse. Pse ki? Pse johëne? Ek së maram. Andaj, njëri ju duhet nëse ngushtohet nga sekreti në gjokësin e ti, që ta jep në njëri të menqur dhe i cili jadon të mirën. Li enë në sërra emene vë i fshë u hukhijene. Thot nga se sekreti është amanet. Nërkodish ka privatsi, nështë amanet dhe amaneti nëse përhapët është trathip nëse dikush ta leti një, një dinar ruma a shtratimi a shpënda trathip e nëse dinari nëse zmbat është trathip para me do kur thot dikush mbaj një fjall mëse ka dhe mëse ka dhe kjo është prej burris dhe islami dhe fesë mirë të, të njeriu që ti mban sekretet e ti pasaj ka pru hoxha prej Fjallëve të selejve dhe poezive, pasaj në vazhdim ka thamë, Elifratu, filistirseli, bil esrari, agjëz. Thotë, te primi në lëshimin e tregimit të sekreteve është paftësi. Këni pa dikush sëmbanë sabër, një sekrete këtë vetë në minjarë deltja ka zove dikujna. Sëmbanë sabër, është dopsi e madhe, është dopsi e madhe e e njeriu wa ma katmahu al mar'u min aduwihi fala yajib an yudhhirahu li sadiqihi at sekret çka ti çka ka dhën armikut njerim mes pse çka çka dhën as shokit prand se keni pun çdo me dit armiku jot mos e ka dhën shokit nikushto pse janë barabart jo janë barabart po nuk tarun tyje gjoks i shokit çis tarun gjoks i at ndashta edhe ai e koni shok si ti shek i pos at Edhe shok moshoqi dhe i shkon armiku. Ado do hoxha, ai i cili ka një sekret, që s'do me dit armiku, mos ja kallzoi as shokit. Edhe pastaj thon njerëzit, "Kish morrë vesh edhe ai, po ka morrë vesh se ti s'ngjall sa vërs nëse mja kallzohesh doshtit tan." E ku ti e kallzosh doshtit tan e marr vesh edhe edhe tjetri. Andaj thot hoxha, njeriu duhet të ruhet nga përhapja e segreteve. Me një fjalë, njeriu filli me çka duhet bën. Fillimi është të pruni se cilsië njerëzit mendojnë që mos më shpërndaf fjalë çka dëgjojnë. E dyta është, nëse dëgjon dhe kërkohet falje, do të më afon. E treta, më e rujt sekretin e vetvetes, sa më shoft. Këto vlen vazer për gjitha punët. Vlen në tregti, vlen në shtëpi, vlen në evlat, vlen në shkollim, vlen në studim, vlen në zanat, vlen në martesë vlen në blerin e xhorave kreçende pse nga se njerzit kanë xili ti thua Allah që do të çkivan po do më ndresni në shtëpi kur ta kishaje ka shku ka pa pazar atje ti thua Allah thotë ça haram është atë ti vesh pa kallzove iden prandaj njerzit janë kështu kjo sa po ilustroj vëllezër kjo ka me miliona shembuj që ti i kallzon si si ide që të ka ardha po një ide një sekret që do më e bó një punë më krijë vetëm kur ta kishësh është porzi atij është porzi atij A doj për nga mberi jonë sallallahu aleyhi sallem E përmeni një qështët cilë është intime Që ka tha Laje këtubur rëgjullu Ala khitbeti e khihi Nëse njani ka shku me lip një nungëse Qëfar detali ka përmeni Para me ndonjë sa larë shku një, që një qështët tjera Ka tha në lej salatu sallam Mës të kërkojë njani për njerëzve Një nungëse shka e ka lip tjetëri Dhe ki thot Se mës me lip Allah Kja Allah si ka artë kaberit si unës jaj nga se kjo është për tathis dhe kjo mësfrasmi përgjera tjena më të mloja e kështu mëral jo dhët, njëri ju i menqër e mbal kan, në vetë veti sekretin e ti pasaj ka pru kaptin të re ka thanë dhikrull me shorati fi au katil darurat ka thanë përmendje cilsis së konsultimit në kohën e domës dëshmërisë Tani do të cilë logja një kaptin të rejë, e cila ka të baje me, dhe njëherë njëri s'ka rrugë vetëm se mu konsultu. Së mu nëtë me kry një punë. Tani, normal që atë me dhe sinë do të konsultu është, ti s'mun është mu konsultu me dikan, me morë mendim për ti, pa ja ka du shka apuna. Dhe do e mos kimi të regu diqka. Dhe kjo është në rastët e, e do mos dëshme. Anoj si, si, si ka titulu këtë kapitur. Koha e kërkimit të konsultim kurosh domozdshmëri. Donjëherë e ki domozdo. Shembull, para se më përmend ata shehë ka përmend hoja, në shembullin e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Kur pejgamberi s.a.s. u shpërndał lajmi se Aisha zina, roj, dhe u shpërlye me zinah, Allah e ndroi. Do u përhap lajmi në Medinë. Tanimo kjo skich mund si mund ta. Në superhap. Pejgamberi s.a.s i konsultonte shokët ti e tij shok për gruën e tij. Thënë dietarët, pejgamberi sa kurrë nuk u konsultoi me shokët e vet për gruën e vet. Smund smund dikush me konsultu grua shokun për gruën e vet. Çfarë më bëu me, me gruën e këtu më radh. Mirë, por kur u përhat lajmi i qësë për ti, të keqës për gruën e tij, atëh ai konsultonte shokët e vet. Çka më bëu me këtë rast? Sigur se ai konsultoi Aliun radhiyallahu anhu kështu më radh. Sigur se ai konsultoi edhe shokët e tij. E djetarë thanë Pse u konsultu ka që intim Nga se kish dalë qështja Kish mua darura Darura nëse s'konsultosh kiz arar Nëse s'konsultosh kiz arar Adha i hoqja ka pru këtë kaptim Se njeri ju do e mos dhe njerë Ka nevoj me, me u konsultuar Ka thanë nga Ebime eb, eb, S'udi Radiallahu an Ka thanë bëngamberi jonë sallallahu aleyhi vësillem El mustesharu mu Temenun Ka thanë bëngamberi jonë sallallahu aleyhi vësillem A i pëjtë cilit kërkohet konsultim, a kërkohet amanet. Për nëse ti, të vjenë dikush me konsultu me tyje. Ka thamë për jamësramë, ki kujdejës, ki atë të dhënë amanet tashë. Dhe dhjetë, dhjetë roli ati cili se mba në amanetin. Andaj, këtu e këthejmë, atë vargën të se në kërinë pas mbajtë, lidhja edukatus me besinit ku ka thonë për nga meri jo në salasallem, adin se ka në gjeri më në Bukhariu dhe i më në muslimi, tri cilësi janë për mënafikur, kush i ka kejt, o mënafik, kush ka diçka, ka prini fakot, dhe njëra për e tërët cële ashtë, i dhe atumine, khanë, kur t'i lijet amanet, trahtonë, kjo prini fakot, tërka të efekt në besimin e ti. E tani, dikush, kur t'vjen ti, më konsultu me ti, dhëtë, kam një problem, n Mos u gjëson tonë. Pse smuj me mot? Dikush thot po po. Ekipati kushot net vin këtë dynjën konsultohen me mua. U mohova se të plasë gjoksi. Informator ta plasin gjoksit. Dietar ka ndosh më së di. Pejgamberi jon Sallallahu aleyhi ve selam ka dhënë ditë për ditë ju ka thonë krerëve. Mosum kallzoni për shokët e mi. Mosum kallzoni këtë kemë këta kë. Pse ka thonë se nuk dua më të ngushto gjoksi. Kni pa vallahi 2 minuta më të fol di kush për dikat. Mësë të ndryshof me njën që A, A, A, E pavë Allah E pavë ki E pavë Allah Dhe ti, kur të ta tako shë njëri Filon mu po frikur i ferme të Quditë shkëndodhe Pse? I ka folë dikush Andaj Allah u gjelën nga përmendin e me Kur'an Wa minkum se maun e le hum Dhe ka dë sahabe I ngoni munafikat Dhe normal se me ngu munafikun Në kone me e saham Ishtë të lashe etë për pengamere Në, në, në kërion të të lovi Andaj ka dikush e ka specializim këta Dintysh me taftof një njerëz, çishet me ta nxeh. Her tash lëm, her ta tambo. Kjo vëllezër, këtë dunjë shkon kështu. Dikush më kujtohet që ka ndonjë mekanizëm mund të dal. Na po flasim për takvallëqe të zemrës. Por njeriu ti, unë ti më pështua. Atë që kanë më vazhduat ata njerëz që ka ja kanë specializim tak, do të vazhdojnë. Po dikush e ka specializimin vëllai. Tak anega shmit ibn al-Jauzi, el-liber talbisu iblis. Mashtrimi i iblisit. Dhe për fjalën e Shumë që ditëshme dhe të mahnishme të saj të të iblit është Ka thonë, iblisi së mundët me të kapë me të re Dhejrë sa të jam shemëshë dritëm ha? Iblisi Dhe saj kanë dritë Sunë banë kur gja Cila drita, ilmi, dia Aj, kur ta dëshë se tja du do shme të gjujtë, ti hikë Sele me të se mshu Mbrojsh Mir, kur ti fike dritët, va i hale për një rionë Andaj, krejt libën e ka silë dhe qdo demandë që ka bërë dhe qdo grupi e ka pru se i blisë një arë thotë, shime dritën shime për dhe shka të duhet dritën shime, fike edhe motë, ti si të bindësh me shime dritën vaj hallës hatës këndej, hatës këndej, hatës këndej Andaj thotë, deri sa ti nuk e fikë dritën zdiq që shmet bëshua mëse ti e me Kur'an me hadith, me ilmë me imamët e muslimane emson ilmin e pejgamberit se sel ilmin e sahabe ilmin e tabiineve kaqe ka me godit s'thekan galzulla quran ka zan venk ne venk ne ai thot i ai me shelet e quranit ai veten me qe shelet e quranit mos e bso quranit mos anena ai nuk thot me shelet e quranit nga mua shelet se si si ti do punjera shelet se qe ma garant si qe ma garant si ti prano thu ani tash me sheli e tani ai ka pun me ti a do esh nje riu kullamar quranin min nje heri kujtohet di çesht interesante A, thëtë e këm pas loë Po qëtashaj, qëtashaj e koat Ma të rëndësishme që da më tek Që ishtë tha, njani për e njerëzre jarte Ima me buhanivja dhe i tha O, hoj, i kam, kam lonë Me një vendi se paret mija Së këmë kujtojnë Tha, që fali së një dira qatë E ndepa E kryje rukujen Tha i gjeta Tha, vallaj, nuk është shëjtoni Më interesum për pasurinë tonë kësaj dunjaj sa ta këtit. O ti iki di pasuri, dunjo, Andaj, një ekën ke dunjë, një ahirat. Sa të më djeta tjetër, thot ç ç ç kjo e ki këta. A e kuptove? Andaj do shejtani kapitalin ideaj, ai kom mia përvoj me njerëz me miliona njerëz ko përvoj. Andaj njeriu çka duhet të bëjë me këtë? Thot pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem, kur dikush vjen më konsultut te ti, ti tash në pozitën e amanetit, a mund e ma amaneti? Allah kur e përmend diamaneitin çka tha, çun azab. Amanetin ja kemi dhënë qieive tokës, kodrave, t'as e kanë majt. Dhe e ka mori në soni. Dhe i soni është injorant dhe zullumçar dhe e ka majt. Mi po nuk do të them se ti thuaj majë edhe e majë. Andaj do të hoqa, ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai pe të cilit kërkohet konsultim, ai është mutamin. Çfarë do të thon mutamin? Islām based diçka. E besa është era. Thot Hoxha në shpjegimin e kësaj kaptine E ka domës dëshmërisht Njëri ju i cili Ka një sekret Dhe i është ngushtu Gjoksi Thot Pa tjetër e ka me i treguti kuina Thot E nëse më rinë në këtë gjendje Në pra, ngushtu Gjoksi ta shë ka një problem Andaj kjo e thynë darura Qka dhe mund darura do me të plasë Gjoksi Do me plasë Gjoksi Thot ihtara ifsha'ahu bil istisharati ma'a dain al aqil al wadud nesevjen me nje gjendje qe duhet patjetër mja ka kallzu dikujt atar let vendose kushte kujt kamja kallzu thot atar let ja tregoje me konsultim njeriu i tcili sifatin e par e ka e dejn esh fetar ashi ka frikallahu te bare ke teala tena krei i tcili Përka të sowët, në fej, në e dhina fetarë, ki. Nërsa të se lehet, fetarë pak në diregjë më e mërë. Apo? A da një ditë për ditëve, Amun Khattabi, jale afdru një njëri. Jale afdru një njëri. Qëka i tha Amun Khattabi? Mirë bëzër, ki kur jale afdru në ketë njëri? A ishtë ajtero makëta të muslimantë? Të muslimantë. Të muslimantë. Musliman. Musliman. Qëka i tha Amun Khattabi? Ta gjartë të mea? Ki botë rektime ta A ke uthutim e ta? Tha jo. A e kikë i shi? Tha jo. E pika e ditë ase a i mirë. Pas ta i thamur khattavi. A mësë i kipati të lëviz në gjëmirë. Qika? Mësë i kipati të lëvizë. Pra mësë i kipati të u falë e të ka duke i mirë. Tha po. Tha sa njëri falë dhe derin funë hadithë. Andoj, këto tri cilësi i vlezer janë shumë e në nësi. Ke uthutim e ta? Nëse në uthëtim dalë e kitë tabjatët jashtë adan junarabi thoin udhimit sefer sefer çanon sefer zbulin zbulin et tani kur njeriu thon me dikan jasha tabiatet ai veti ka don dëshir atash ndalë se smën banekta banata po pra, janis me po tabiatet kur e ki kushi nje kushia i ka zon a ajeti ma zon per ni kushia sa binjan ne ska jeton tjetër vend kushijes ne so i keç e nese i virdha she gajte e ze treta esh ti jafa Valaj mundet njeri mësmequz kokën për sejgjdes, ama ku të ven e puna të dinari, të parja, valaj mundet ka da si të cëllin të akshirë e punën e vetë tashë. Unë ku të ven e puna me shi t'i qka, a përshimë vëdhë, o dhëllat ti t'a kumë nga në maslirë t'i. A ku t'i maslirë t'i i funi pëjatel me mashtraj qka i blikë. Pse? Se dinari vëzër është, tam me t'u i kumë vëralë. Nesë menojnë se pse falë t'aj, Dinari, është problemi malë Andajon, Khattab i tha, ti, a i ki pas nop, unë jo O për i ka e ti ti shonë imir E qëka tha, imë Nuhibani Nëse të ngushtohë të gjikë, që të shmi kalëzut i kujna Sekret, atër, në të këtë cilësin e parë E të dejjim, le tjetë fetar Që dhëmonë fetar I ka tutë Allahu gjellë gjellë gjellë I ka tutë Allahu I ja, një vlamë ka kalëzut si kjo imir Ollë, le e këtë mabete Te Allahu nuk shonë këtë mabete Shifët alametit të kvalijes Shifët Ndijet aromat që kanë thanë Ndijet aromat të kvalijes I vene ramir I jep allohu drita tina Ekshtë të mëra Cicija dit ka thanë El Akin E jo, si që është e njohër Të njerëzit Të shkoj të konsultonam Në një vlatë sinqirt Që e këmë konsultonam një, një vlatë sinqirt Ti duhet tash mengje me, me shos pun Ekshtë të mëra Përshim u imam shafiju Ka thanë Latës të shirë, mos u konsulto me ata i cili s'ka mil të shpia për një mujë. Njëoni, s'ka finanësa. Edhe t'i shkon me u konsultu me ta. Edhe konsultimi ka ka mundës i dhe zërë, a i kjo vodë dhe pare se në zorë jam. Po a i ka me t'asil t'inasi atin, ka me t'adhon që t'vishë dheri t'an i mojshë. Pse, se a i ka o zorë, a i zorin t'an se njëm, a ndaj dha, shko konsultoj me dikant shka o stabil financiarisht, është stabil në shumë se ndë, edhe më më nënësi stabil mendje, që të tjopë e të mamë ide, që ka me bërë, dhe gathan e lëuedud, edhe letjet njëri dasht, që të do të mirën. A mundë më ka një meqën, po së të do të mirën, ta je, ka e pra për këshinën. Andaj, fetar, i menqër, dhe që të do të mirën. Këto tri cilësi, nëse bashkohën të të një njëri, në malë, në këjdim, Por njëri ju, jehtar, ba një stihara, e lutë Allahun që mështë atakojë me dikan që ka nuk është i mirë, e kështë u më ratë, edhe konsultojë me dikan që jam ka jamër mengja se i ka këto trijtësi. U alaj e së të shiru illa me nëvegjët e fihit qësall e lë e thële. Dhe thotë hoqja dhe e vërtetonë, dhe mështë takshilojë asë një njeri pasë se i ka këto trijtësi. Shënë kjo shumë në në cilë, ezerë. Nuk ba njëri ju më konsultu pa Ti respektoje si ball, po më nëse nuk o ka fetar, as nuk oj mëçi. A do të nuk ta do të mirën, çishje me konsultu. Çishje me zot. Ti mund të shmeko konsultu për çem prindin. Prindë më konsultuar për diçka e cila ka të baje me me jetën tande, ajnë se nuk ka fetar çka ka më thon. O se kishira haramin Allah, se kishir. Hajde tho vesh ta krina punën. Jo ja, ti, ti kur duhesh me gënjë një punë, nuk ka puna më xheg në ahirat është punë me krypë unë dhe mësë me pësue disfat në khiret. Andoj dhe prind nëse e ki, edhe në kusherin nëse e ki, edhe mik nëse e ki, nëse nuk është fetar, i ka dronë zotin, nëse nuk ojë meqëm, e nëse nuk ta do të mirëm, qëka kime konsultu për ti? Qëka kime konsultu për ti? Andoj dhe dojë, nuk ka për njeri unë e menqur hapsir që ta konsulton, posat njeri i cili i plëcon këto, këto tri kushte. Pas të i thotë.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 Kë i frikë Allah, se nërë. A dhe atës nuk e ndallë kërë gjë. Ka thëmë, nëse nuk o fetar, të rrëftar. Wa illemjekun, aqilen, aqta e ma u dhjallë isa dhe. E mirë, nëse është fetar, po së i meqëm. Atëherë të jepë në, në sihatin gëbimisht. E po, të jepë në sihatin. A i fetarë o përvejti po? Mirë po, si kur që ka përmenim një gjëuzi, se ka pa zisa fetar, se të kam po ibad Kër janë pyta ato për libra I ka thot dikosh E ka pa që ato bëjba Dhe ka shku e ka, e ka konsultu Ka përmeni Ibnul Gjevuzin e Telbisu i Vlis Ka thot me këto libra Që ka me ba? Ka thot me vla Këto trana janë gjegi Gjegi se shka duhe Se, se aj qatë qatë qatë ka Të mund, të të të të falu Ba një punë Gjegi libra Dhe kjo ka sejmë si prej gjeglit Qaj ti dhu o vla Qysh, oke, okay, asdeja Ska lidhje theja me ditëmën Hiti që i ka dronë Allah, mirë po, nuk di, nuk di me në da nësiha, anë dhe dhëtë nëse o fetarë, po së so i meqëm, ahtë ta amaudhja në isabe, së ta jetë nësiha të një gjithë duhe, së zdi, së ta vanë në qëllim bëj, po ajë nuk di, o inlem je ku në adden, rubbë me alem jenë sahu, thëtë e nëse, është fetarë, apo është edhe i meqëm, po nuk ta do të mirën tyje, nuk të këshilon, nëse ha, çdo të shoh me Adidin, çdo të bjerë hoxha më vonë. Nëse ha ndëjuna labë do të them më keni sinqert. Mohon, e sinqert. Andaj nëse ai sta do të mirë, ai mundet me ta ndrejç ça të hëshëm që duket sikon as i ha, ama s'ka ka duhet drejt. Edhe ti ndoshta nuk mundesh me e kap atfien ku ta zbulon se nuk ka tamam. Andaj do të hoxha, nëse nuk i ka njeriu këtë tri cilsi, mos ta kshilloje dikant. Edhe një ha, fetar, që i kafron fr Allah. Fri Allah e dita ti ti mëçon që ti mëçon që un janë më shku më thon ku ta regjistroj ose ku ta vazhdoje djalëm shkollimin edhe një anë nga miçat e ti fal e ka po të Abo, të të të të mduçanti, pa tufon apo të regjistroj që do më duçam ti po ç's'di olla ç çatoja as ja diaft cit njeriu tas a nuk bëti për shkak të Zotit e kanë duhet me konsultu me një njerëz i cili është edhe fetar po dhe i dipun anda njeriu nuk guxon çdo të kan me me diskutue ose e kundërta ose e kundërta me e konsultu përshemët për trekti dikan, i që një shka lidhje me trekti. Një ditë për ditëve, për nga meri një në së vësëllem, jadha unë në sihatë sahabeve, për shka? Për, për palmat, hurmat. Lata e murë në sihatë, në të kumë ndu se pjallaut, e përdorën në të sihatë e vësa, dhe ja hushën hurmat, subeshin hurmat. Hurma. Nga se ata i në gjithëshin hurmat. Re, e elushin te pa roli ne fondimin. Neve, u jam vdashko novijkë. O dokur banu mat mba hurma. Ata rykthimin se me Resulullah, kjo kështu, kështu ndodhi, ata çka tha pejgamberi s.a.l. Se a antum a'lamu bidunyaku. Ju e dini më mirë duniën e juve. Por un nuk jam kumndon si as joti mbi fejes. Ne kumndon as jotin, por e asaj njohurive që e kam përjetshme. Andaj ai mundet mu kon hoj, un mundon hoj, o dishkonvet për një lloj tregtije edhe hajt me rëgjaf i thovla ku e rrejnë hoxha olla i së ka rrejt a qa që ka pos një uri për atë lëmi që ka te ke piti te ke gabu ke gabu e veni ku ke piti andaj fetar i meqëm që du të më gani jasaj fushë apo shkon e vet njëri ju i ka ras muje konkrete e? shkon e vet një rokegji a i thot olu këto olu olu a i për doktora a i thot olu se Allah i ka thanë Kuran Kuran një shërim olla Kuran një shërim Adaj, jons, salas, salim, e ka përmendet edhe mjekësien E ka përmendet edhe ilashtet mjekësore E kështë që mërat Andë edhe dhe gjithë dhe herë që neve nuk ja qëllojmë Fetar I ka dronë zotit I meqë Dhe nuk ta do të miren Atër nësjotin s'ki mund që i si me morë Për ati njëri Andaj hoxja ka pru këtë kaptin dhe shprej kaptinave Shumë të, të rëndësishme Pasaj ka pru një, një fjallë të Hasan el Basriju Njëri i qëli ka sinë njërë Me njohje në Koran e Korane dhe sonetit Për nga beri sallallahu a.s. Ka dhon njërzit janë tri kategori Njërzit janë tri kategori Një njëri është i plot Një njëri është gjysëm i ploti Dhe një njëri është në kësan komplet Shka të ajkurja Ka dhon sa i përket i pari I qëli o i plot Ka dhon është njëri i qëli ka përvoj dhe me gjithë porvojën konsultohet për çështjet e tij. O njeriu i plotë cilës? A mundet vëza të mos kanë një njeriu i plotë? S'mundet kurgjish të më kallëzo mua. S'mundet më gonë ke plot. Kë janë 20 pozitiv vetë. A ka njëri më të plotë se pejgamberi sa së selam? Sallallahu alaihi salatu wasalam. I ka thënë Allahu xhallu xhalalu fashawirhum fi l'amr, konsultojmë shoqëtorët. Për më dalë pejgamberi pe Allah. Allahu erum në çdo hap të ditë. Allahu i jelan fat konsultoi me shërbëtorin. Konsultoi me shërbëtorin. Tani do të hasëm pasriun, një njeriu i plot ka përvojë, ka përvojë. Dhe zakonisht njeriu di përvoja mi pas tre të thotë ja çollojse si këtë diell. Apo zakonisht kjo është ajo mbështetja e njerëzve sin inteligjencë, sin përvojë, sin vite, që unioni i tha thot pas 20 vjetësh për mëshavë shfejën. Këtu është pas 100 më të dhënësh për mëshavë shfejën. A la pas she. Pse? Po nuk ka më këtë savetikje. Që nuk vëstë savë dikia. Andaj do të asanë bashriu. Njeriu i plotë është ai i cili ka përvojë, ka mend. O ma prapse prap konsulto. Prapse prap konsulto. Prap prap Dhe njeriu gjysmë njerë, po gjysmë mosh, gjysmë sësht. Është, është, është njeriu i cili s'ka mendim vetin. S'di. Mir, po asnjëherë nuk e këput punën e vet pa u konsultuar. Kjo xis. Kyp shtoj vetë. Njeri i plot ka mend, e konsulto. Kjo i dyti me vetë, zdi për vetë, mirë po e vetë tjetëri, i vetë njërës të meqë, e kështë më ra. Kjo është njëri cili është plëcu në gjysëm, dhe sa i përketa ti cili s'ka as një sentë të kaj, as nuk ka mendim dhe nuk e konsulton as ka. Njëri, as vetë zdi, as nuk vetë. Kjo i vëllëzër dështimin e ka të pashmangëshëm. Së mundë në që ki njëri ju me qukukën, kur, se kjo për vetë zdi dhe dozë këtu për veti kur thon asdij ti nuk matet me njerëz që pretendojn po matet me ata që ai ka arrit realisht apo mm -hmm. se më e ngon çdo njani thot un jam më i suksesshëm këtu parë valloj siç e dimë vet si thot un jam më i suksesshëm këtu parë ose më gjum ose më hall por pse kur thoje dikush ket janë dështuar kjo ç'i shije veç çonova as ka nevojë me të thon un jam më i suksesshëm po ke nuk ka kjo kë kandari kalendario puna realizimi dikush ekipa vetë ti jap ti planat që ishme punuti po ti pordonit ti olla ato planat mas janë jashtë suksesshme më nëo të kit njerëzë më u kallzu ti çu shtosh më bë po më kani suksessh ti çu shtosh më bë po më kani sukses po pse s'po baush ti olla çaj por dore planin edhe as përpara por jo vetëm i ka aj taze plan të skica por kjo është dështimi i njerzve dështimi i njerzve që dhan dietar të bard da'wa arida pretending ijat pa as një Argument. Adhe ka dhanë asë në lebasriju, njëriju në kësa në është a i cili, nuk ka me veti asë mëndim dhe refuzon me i konsultue të tjerë, ndërsa Zotë i unë të bare kjo vetali ka thamë për nga mberi tonë, salallahu aleyhi sallem, u e shavir hum fil emri konsultoju me ata në, në qështjet e tua. Pasaj oqja ka prue shumë prej, a, a transmetime nga selefi neve do të shmangemi me një numër një të madh të tëra pas të ka thon kaptin e re dhikrul hasi ala -al luzumin nasihatet lil muslimina kafa kaptin e përmbajtës të nasihatit ndaj tërë muslimanëve tani ozot kujt i kujtohet fillimi i këtij libri hoxha tha pse e kam shkruar këtë libër për miu kundër pergjigj Definicionit në menquris të filozofat A mënët me egzistu të filozofat Njeri menqëm edhe i sinqert Jo, sinqeritet jo jasht A mënët të ta me egzistu e Nasi hati, nasi hati jo jasht Abo Pra vëzër dalimi shumë i madh Mes të meqmit musliman Dhe të meqmit filozof Kua të zemra Të zemra Ro muslimani bashkon me mes inteligjitetit, trunit dhe pastërtisë zemrës. A ka mundësi me shtu me zemër të pastër e me me pamendje po? A ka mundësi me shtu me mend të plot e pa zemër? Jo. Cili është më i ploti pikë këto pikëton e dyve? Ai që ai ka tutdia. Apo? Ç'njeriu mund të mundon fetar s'ka mend të madhe. Përshtond me lejen e Zotit xhel xelan. Shto. Njoni komendje mirpohsht rëbel ndaj Zotit. Rëbel bëhet ndaj Zotit, ç'shumë i plot filozofa Zot. Te cilën plasën emri i Zotit te bare këtu te Allah. Nuk fton. Nuk fton nga se ka thënë sheh Krisanti i imje, mendja është palca e punës filozofëve. S'mundesh më u shku atë në kët meseli. S'mundesh më u shku. E kuonesh më u shku me zemër. Me zemër, e cili është më i ploti këtu në dyve, ai i cili ja bashkon zemra dhe mendjen të dhoja, kapëtin, për të ju përmbajt këshilës së muslimane në tërsi. Nga temim e dëriju, hadithën që kanë zirë, imam muslimi, ka thamë për nga mberi jonë sallallahu a.s. në ruhe dhe, dhe kja hadithë është bazamenti i islamë. Kja hadithë është bazamenti islamë. Ka thamë për nga mberi jonë sallallahu a.s. e dinu e nësihë. Feja është kanë ato përkthime atje këshillë s'ka ndonjë fjalë më për afër feja o këshillë mirë po nasiha në djuhun e Rabb do të themë e sinqertë e pandytë por feja është e nasihat i pandytë por ja jap dikujt një fjalë për ta udhzuar pa asnjë interes anzor hmm. kimi po kur i mirni një ato borna ju mi sajë borda të se përdorrës sot në mjeksi nuk pështojnë nga ë dhe ndikon negativisht në në këtu këtu po pra, ku ti përmendë pozitivitetet e kipi pas atje nese na shumica si lexojna ato kur e mor në hapin atë kutiën e jujnë një herë pastaj thënë ja kjo kristal e mirë s'shkon kurkun vlon ndonjë mosani o doktor kjo nuk ka rregull diçka po kjo shkruan andaj nuk marr përgjigjei pastaj Edhe me A do më umit të piasoj. Pse saita ka caktuar orën, ka caktuar para bukë mës bukë. Me pas pik kaq pa, e kështu me radh. Çrratëzit janë një orë në sistemin që si nuk funksionon njeriu. Mirë, çka do të më dhon nasiha? Kraso. Çdo barn, përveç atyre që ka Allahu që lloi ka, ka caktuar, ë uh, pozitivitet kristal, si habbet e seuda, që është ndryshimin e shumicës dietarëve, fara e zezë dhe disa prej love tjera, që sheshtë mjalti, përveç rastëve caktume, shumit se të në kanë kunder efekt. Pra, ajt të krynë një shërvim, andë e thënë antibiotik. Qa do më thonë? Kundër jetë. Kundër jetës. Pra, tit ka i një virus. Ti e merë një konsumon një barb, me e mytë qëtë virus. Pa, e tu ta mytë qëtë virus, ta mytë një qëtë noshë. Ta mytë një qëtë, në shërst, ka efekte ansorek Kathan ara esalatu selam eddinu en nasiha. Faya ish nasihat. Çka i vjen nasihat pa efekte ançore? Ti thuaj e këmshillu thu për Allah. Me të vëzhgu pak, me të vëzhgu pak, me ta me ta shëshit pak. Po po vë po ke pat teprua. U dash paçarë më thon. Pra se këshillu për Allah, e këshillu pak se kë i mori nati, pak s'ka poji tyje, nasihati për Allah është as në interes tims më pas aty. Hiç. Dhe ka thon se i krysom të imje për iniciatit që është për Allah, cilat janë lamet, për lamet e kriesor është kur ti nuk idhno është i dënohesh kurajse pronë. A shumica thotë unë e këshillova ju kazu mendje mal. Ku e ditë ju Allah ju kazu mendje mal. Ku e ditë ti që ju kazu mendje mal? A nuk prej prej lamete që e këshillu për Allah cilas? E jap këshillën dhe ec. Ja ka daw, sinqerisht, Allah e ka shkruajt ata dhe aty ka shkuën vesh e ka kuptua dhe ti mo i as Andai askendi indikumpse e ka shuk këshillin e burit Allahu xhelalu ala. Qila liman ya Rasulullah. Than për këndësh këshilli ya Rasulullah. Qala fa bayna be yusallim li Allahi wa li rasulih wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Dietarë kanë çmu shumë këtë hadithën e rrohasë. E kanë çmu shumë këtë hadith. Nëse kanë thënë kët fea si më këtu. Kët fea si këtu. Nëse kjo a ditë që kishin në mesin e muslimanëve, izbotuar në nivelet e duhura, kishin më parë një grumbull problemeve të lartë, një grumbull të madh të cilat i pengon njerëzën në realizimin e sukseseve të tyre, çoftë dunyar, çoftë ahiretit, i kish realizoju këtë hadith. I thanë Rasullullah, por kanë këto këshill. Tha pejgamberi Josa sallallahu alaihi dhe sellem, lillahi por hirr të Allahut. Uali rasulih, atë për pejgamberin e tij. Dhe për, për Për kanë, për kanë, për imamat e muslimaneve, dhe ammetihim dhe pjesës tjetër e cilë ambeti muslimaneve. Gjetarë, kërë kanë diskutu këtë hadith, kanë thanë, e kuptojna me e kshilue njërën e thjeshtë, avamin edhe imamin. Qishë kuptojnë me e kshilu allahu? Hadith i thotë, feja nasihat, i tha njerë është u allahu, për kanë nasihat, tha për allahu. Tas tani drejt për drejt kupton sigur me këshilloi Allahu, por nuk është ashtu. E keni lexuar që ta ditë shpash, do të thajë Karame, me, me rastisë se gatamp Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem, këshilla është për Allahun, për pejgamberin sallallahu aleyhi ve sellem, për imamet e muslimanëve dhe avamët. Kjo pjesa e dytë për imamet dhe avamët e muslimanëve është e thjesht. Por këtë tjetra, për Allahun, Allahu nuk këshilloi. Allahu nuk spunësh me këshilluar. Kanë thonë diktarët me pranu këshillën e Allahut. Me e pranu kshilën e Allah. Jo ti me kshilua Allah. Pro ti, kër e ke pranu kshilën e Allahut, e ke mësuet që ka tëtë zotë i unë të marrë kjo e të jala, tani do të të zbatosh fejën, që është të qëshonë, nasiha, sincerë. Edhe do të ja kalzojnë shdikujna, nasiha. A doj, djetarë kanë dhanë, për Allahum, nuk kom e kshilua Allahum, po me e pranu kshilën për i tina. E për pinga me nëse se le ma më, më nëshme kshilua jo. Për e tina, pastaj, hadithi pjesë atjetër Vali e imetil muslimin dhe ndaj imamëvot muslimane këtu kamën si Pra më këshilua imamat e muslimane dhe ametihim dhe adhamin për e tërë Kjo është bazamenti i qështje së këshilës për hitë Allahu Tebareke vë Teala Thot në shpjegim Hoja, Allah më sherof Al-wajjibu al-al-mër'i luzumin nasiha lil muslimin e kafetën u trkë xianate leh tadoj Allahu Allah, sheroj vajdim ashtoblegim per njeriu qe ti pormbaht nasihatit per krejt muslimant paporjashtin pra u tendreu me muslimani nuk duhet me mbajt per asnj musliman dunja zotit diçka shka ja gervish o nga urrejtja an gazilia an da uh, diçka shka es kundurtina Anda ata dawjan nga ky hadith kuptohet se është obligim me ja dash të mirë kot muslimanëve. Fil mashariqi wal maghrib, lindje tokës dhe perëndimit. Kjo vërezon një gjoks të madh. Kjo një don një dashuri të madhe për Zotin, don një dashuri të madhe për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, me ja dash të gjithëve. Andaj pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam kanë hadith se përsënjëja vetë ahmetit është taslimul khasah dhanya e selam atin me njerëz të çka ikti vëzhdosta që do. Po, për shenjat e kiametit. Na mendojnë na këta prej, prej çka? Prej të arriturave. A pse më ka dhënë kjo para para kiametit? Cila është ajo? Është më dhënë selam për çka tjetër një. Dorsa pejgamberit s.a.s.l. Se kur ka shkuan në Medinë ka thënë: "Selim ala men ta'rif wa ala men la ta'rif." Ya bi selamat çka e njëra, atë tjetër një. A nevet Sheikh Abdulimi e ka thënë: "Shenjat e kiametit a mundem u luftu?" A më mohuftoshin e dekametit, muna. Tiish maksimumin me dhan me i punut kundërta asojsh ka e bekiametit. Për shembull, nëse na e dim se shenja e kiametit është përhapja e kësaj loja, na mund domi me me zvogëlu dhe me minimizu këtë punë. Shem, për shembull, në kët rast, përhapja e selamit vezh te Aisha e një, përhapet e këtë te u shkasë një. Ja e be selam kretve. Çka i logaritë shoqërisë muslimane? Prandaj, thot hoxha, është obligim Dhejtë muslimanëve mi adashtë kajri Dhe ka dalim Me adashtë kajrin Zdo me thanë mështë mi a kazu kabimin Zdo me thanë Nuk do me thanë që si dija do kajrim A mi thanë vala ketë lo ketë mire kje Nuk do me thanë që shtur Se atare jetë nga pafe Se na ketë vëthoj na ketë mire kje Jetë pafe njeri Jo, gabimi të regohet Zdo shikojnë asë si të regohet gabimi Do të bjerë hoxha kaptin dhe çantë Si qërtohët njeri Si çoj dorneri, ka kaptinë të, të veçantë. Mir po, zemra nuk dush më pas urrëjtje ndaj ti. Andaj gabon me i muljauzi, rahmehu allah, ne ibnati telbisu iblises. Ka thonjoni pe njerësve, ndalon nga e keqja. I thot dikujt mallas asa kjo, mallas rreg. Atë shkon tash ulët dikon. Thot i ndalova ato picijave. Thot i ibn i jauzi, ndoshta se kjo është kaponi kjo më e keq se ajo që ai ka ndaluar. Pse? E para, o bo me një ma O ne i ndalova për të qia Ja, i e sebeb Allah i ndalo për të qia E para, e dita Se ju kaldova atin dhe tjereve, se këto kam bërë po keq A në njëri ju Këdo njerë ka një loj kënatësie Kër ka zënë, e ki ba njënë kënatësie E bani be ki Qëtë qatë qat, li kjo me tje Wallah, njëri ju veç me kuptu Sa ka nevoj, Allah mi a zë gjatë përden Refuzon kërkujna me Me mja përment keqen A si njën e pisëlevit e ka pasë emin Silletu ibnul Eshjem E ka pa po një burt të i fol një grujës Tuj është afrua të Dhe i ka thamë Allahu ju shë Allahu nëmbullovë të neve dhe juve Që që që këshmi thamë me allë A ki s'ka ditë nështë Nështë nështë nështë ka ditë dit. Po njëri kërë e di Kërë e di se ko gjunajet veta Ko ka bimet veta Kërë e di Allahu shka munit mi bo njëri Dutët dru e jetë nasjatin me rezervë e jetë nasjatin me tutse se edhe un jam i ngjajshëm dallimi është se kike ka dal publiki emi është im sheh andaj thotë hoxha është obligim krer musliman vemë ajo shkaje pas ai thon wa tarkul khiyanati lahum dhe mos me pas asnjë tradhtinë ndaj tyre mos mi tradhu ata bil idmari wal qawli wal fi'li ma'an thot me fjalë dhe vepra bashkërisht pra as mos mi tradhu me vepra Asë mësë më të rathu me, me fjarë. Idhi l-Mustafa sallallahu aleyhi sallem këna jeshtaritu alaman bëja'hu min ashabihi në nusha li kulli muslimin ma iqamët i s-sala wa ijta i zeka. Thot, nga se pëngamberi jonë sallallahu aleyhi sallem Mustafa aleyhi sallatu s-salam ja ka bohë shartë gjdë ku që ja ka dhonë bejësën pëngamberi së zënë bejën i ka dhonë pritë shartë. E nusë halikulli muslim. Para se më madonë, ti mu bejan. Nëse nga e dishe kujtojna, ah, mu paskona për mësë, minjarë nga këshë pranua. Nga këshë pranua. Që njërë zi të fajtonë e për lahia. Së këmë pas fatin me të pa, e kështë të më ratë. E bugjele ka pas fatin me papi nga merin së sëlle. Abdullah i më në ubejbë, në selule ka pas fatin me papi nga merin së sëlle. U mejem në khalef ka pas fatin me papi nga merin së s Gjënë binda të tina Andaj për nësëm kër ja ka zgadë një kush dorën Ka thamë prejtë, shartë Kjo punë madhe Kër ka shku për nësëm për me, në mekën në medinë Që ju ka thamë atinë Po vi hajtë e se nëjna po, ja, ja. Ambroni muhe Nga jo që ka imbroni ju jo, Evlatë të juve Gratë të juve dhe pasuritë të juve Tri pikat mëndjeshme ja ka përmen Ti mua ambroni që i ambroni Gjënë të po, të të të të të të të të të t Ambron mu që e mbron me vladit tamë, po, mirë. Ambron mu që e mbron malin tamë, po, zëtë dërë. Ma shumë zëzat që do të rria. Edhe prej sharteve që e jo ka po për ingamberi së sëllëm, ka dhanë, ma je besën se kim më ka një sinqertë me gjdo muslima. Së kim e, e të rathua si muslima. Me i kamis salat, ja ka bashkan gjitë, bashk, shartin e këshilës për rritë Allahu dhe sinqeritetit, bashk me namazin. Pra kër i ka dhanë, ke me falë namazin, ka ما ما مسلمان قاذن باجدم واجزم قاذن علي رضي الله عنه لا تعمل بالخديعه فانها خلق لامي وامض اخاكن نصيحه حسنه كانت او قبيحه وزلم وزلمه حيث ذلك قبل مني فالي قا علي اذا ما تقفوندنا قا علي رضي الله عنه لا تعمل بالخديعه مصنوم دلاوير Mos puno me dinakri Mos puno me Shuj se se murvesh Falloj dhe njërë të si jathu Be këta njërët me fja Po tivë e ndjenë Në qitë bleri Mardani e ndryshme, raport e ndryshme Se murvesh Sigur që ndodhë të njërët në trekti Apo këshërëti Si të mundësh me Me ra në Gracë A dhe muslimani, muslimani që si janë këta Ja ka zonë krejtë komplet Ka dalë një njëri prej se lefit me shqit kallin e vetë. Në talë me shqit kallin e vetë. E kallin i mushteri ka thënë, a i i knash me këtë kallin? Ka thënë mën kallin i knash se qësë bazarë. Pa është Allah në të një zbritën fush, a mënë e thëtë dikush këta. Telefonin, veturën. A i i knash me këta? Ha? Pa dhe dhe shumë jam i knash për, për qëta jam dëshitë. Pa ti mën kallin i knash, nuk e shetë dhe dhe. dhe. Pa ati janë kënë shumë sinqerë. Nuk i ka interesuar vetja e blenda se ble. Un nuk e shas fen time, por por Nikali. Po njerëzo e, e, e shehësin për Nikali. Për Nikali është. Ata jo. Ka thonë jo, s'kam iklas. Ti duj blemë sot mjetash ai ka. Ekstë marr. Andajtë se nei Lazer. Feja, mos e mashtrua. Ka qen shumë mall. Ka qen shumë mall. Ka thanë Ali Radi Allahan, mos puno me mashtrim. Fa inaha khulqun li am. Se mashtrimi është ves i njerëzve të poshtë. Lazer. Shejkhul Islamu al-Timia, kur i ka përmend vështet e poshtme, ka thon ku bashkohen ato komplet. As në kategori e njerëzve, Shejkhul Islamu al-Timia thotë te këta bashkohen kët vështet e këshive, moshëm dhe moshum se çafira. Kjo është prej studimit thuk, të thek Shejkhul Islamu al-Timia të Kur'anit. Thotë se Shejkhul Islamu al-Timia, është një kategori e njerëzve, shkaqot këçi janë në përdunja, këto muslimate tet qafirat kjo i kam mbledh me një veçila janë ato ku i ka përmendë Allahu xhël xhelal në surën Bakara një kategori njerëzve ku Allahu xhël i ka poshtërsuar më shumë se qafirat ka thonë wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wama hum bimumin yukhadi'un Allah walladhina amanu kaqre njerëzve që i thonë, i kemi besu Allah dhe ditës gjikimi ata si janë besimtarë këto janë munafikat këta thoshe i krujsa më të imije krejtë shërëja qëto dhe ka pru argumente me qindrat Kurani dhe hadithit dhe nga psikologija e munafikus se, se si e ranon, shoqërijen e se munafiko problem dhe se as shkavi si beson, as muslimani si beson shkavi thot ti mu ka një mirë si kështë e trafut të tëpt këne muslimani thot ti mu ka një mirë shkon të ata Këta kush e dole, kur kush? A në këta në liju, mos puna me mashtrim, se nga se kjo është ves i njerëzve të poshtër. Allah, kër i ka përshu të e njerëz, ka thonë, i mundohën e mashtru Allah, dhe ata që kanë besu e. Mirë pa Allah, që a thotë, vëma e këta unë, illa e më fuse humët. A më këta së mundë me mashtru, për vetëse, vetë vetën e ti, pas të ka thonë e fundë, ali ju, ndaj vëllavit tanë, i japja në si Qovë të dekritiv, dhe kritikë, dhe zërë? Mirë po më shëfë, që ka thonë ima më shëfja i jo. Ka rënjë njërë për njërë zë i ka thonë, a ka mundësi më këshilua? Ka thonë, fëshëhtas bojërum. Hapëtasi, jo. Ka thonë se, ka thonë se ti hapëtasi të me më kërit. E me më kërit, muslimonis në me më kërit. A në, no, që dushme më këshilua, fëshëhtas i shka problem. A me hapëtasi, jo. A ka sotë këshilim hapëtasi? Facebook-i është këshëllim haptazi, këshëllim haptazi. Andani, besitari nuk duhet me, me bo manovra, mashtribe. Pas të e ka dhanë, hasënë të në kanët au kabihëtën, thot e mirë qoftë apo e keqë, bojës në qërtë me ta. Qoftë të e mirësi, qoftë në kabim, bojës në qërtë. El lutui Allahu Xhejjelal, që Allah i pason zemrat tona, të na bën të sinqertë në muslimanat. El lutui Allahu Tebareke ve Teala, që Zoti i Onjë i Xhejjelal u na mëson me kujtuar fjalën e Allahut, fjalën e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. El lutui Zotin ton Tebareke ve Teala, që Allahu i Xhejjelal na mëson me ufurnizue me të mirat tësë që i kanë gëzuar sahabët e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. El lutui Allahu Xhejjelal, që Zoti i Onjë Tebareke ve Teala, muslimanat që çojnë Allahu te dihman, etimat e muslimanëve, Allahu te mbolan, fuqara, sikamoret Allahu i pasonan. اصبصاني كما استمر والله وتبانت جمر اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين